Нобеловата награда за мир тази година отиде при Венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, героиня за едни и провокация за други. Решение, което разбуни духовете от Каракас до Вашингтон и постави въпроса какво ще, ще да стане, ако лауреат беше Доналд Тръмп. Поглед сега към Латинска Америка, която през малко по-различен рекурс, именно очакваната среща днес на американския и на аржентинския президент, неминуемо ще влезе в световните новини. Добър ден, казв Анета Деламар Икономова, българка преподавала история на двата свята, която живее в Богота, Колумбия. Здравейте! Здравейте, благодарие за поканата Знаем, че венецуелският президент Николас Мадуро обвини венецуелската активистка и носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо че конспирира, цитирам го, от Колумбия Как отеква този избор в Колумбия? Неминуемо е и доста интересно наистина сега да видим как изглежда този избор от към Колумбия Истински политически труст е, е, настана тук в Колумбия, тъй като стените са много свързани Венецуела и Колумбия и както замата Мария Корина Мачадо казва мира в Колумбия зависи от промяната към демокрация в Венецуела. Така че е, това, което се случва в Венецуела поставя под въпрос... Дали и трябва да се подкрепя президента Николас Мадуро, който представя диктатурите, или трябва да се върне? и да се потърси преход към демокрацията след 26 години социалистическо управление в Венецуела. Разбрах, че сте се запознала с Мария Корина Мачадо, преди тя да стане носител на Нобеловата награда за мир. Какво впечатление прави а, тя при първа среща с нея? Това беше много, много специална среща. 2013 година след смъртта на Ого Чавес, аз влязох във Венецуела и тогава написах моята статия във Вестни култура Венецуела след Чавес. И в университета Екстернадо де Колумбия, където работя, коментирах моя интерес към Венецуела на декана на факултета и той каза, ела с мене, имам среща с опозицията на а, Венецуела, на лидерите, които се, тогава започнаха да се подготвят за изборите. Та, така че присъствах на една среща на определени хора, които обсъждаха събитията в Венецуела и толкова силно присъствие имаше Мария Корина Мачадо. Със своя глас, със своята позиция. И аз започнах разговор с нея след срещата и разбрах, че уникална личност. В този момент тя изрази очаквания че Съединените щати ще помогнат на Венецуела и до ден днешен тя не е спряла да очаква помощ от Съединените щати, но извървя много специфичен път през последните години, обикаляйки венецуелската страна, малки гречета и села, за да агитира хората да участват в изборите миналата година, за които сме говорили с вас в предаванията на Хоризонт. Сега, а, интересно е да погледнем към нейната личност а, и през основните линии на критика към нея. Тези, които идват от леви кръгове, я упрекват, че тя подкрепя неолиберална идеология, че е инструмент на външна намеса и че е про в конфликта Израел-Газа в момента. А, как а, звучат а, тези... Тези упреци през вашия поглед на човек, който анализира актуалните процеси. Ще спомена една статия в Нью Йорк Таймс от миналата седмица. Петък се появи тази статия, в която се говори за как сами, самото правителство на Мадуро е направило разговор с специални личности в Съединените щати, предлагайки петролните залежи на Венецуела и как да се направи както се казва предаване на тази економическа власт на Венецуела и по този начин да се запази режима на Венецуела, но Съединените щати да направят експлоатация на петрола, защото знаеме, че през последните години е намаляло точно износа на петрола. Което показва, че самия режим на Венецуела се опитва да се възползва от економическата карта на Венецуела. Но Мария Корина Мачедо винаги е казвала, че не може да има използване на, а, на петролните залежи на Венецуела без демокрация, защита на гражданските права и възстановяване на мира в страната. Че това са условията за да има договор с чуждите държави. И мисля, че с това отговарям на въпроса каква е нейната позиция и с това поставям под въпрос дали тя е купена или не. Но в 2018 година тя изпраща писмо на Венецуела Pardon, аржентинския президент Макри и Нетаняхо и казват, че се търси е, как да се противопоставят на режима в Венецуела, но никога не е искала военна помощ и точно за това е, комитета в Лосло и дава наградата за мир, защото никога не е искала военна намеса и отговарване със сила на този диктаторски режим, който управлява в Венецуела и трябва да кажем, че благодарение на Нобеловата награда сега света се говори за диктатурата на Мадуро и демокрацията, която се опитва да се възстанови от опозицията, ръководена от Мария Корина Мачадо. На практика, опровергавате а, тази а, тема, която исках да ви предложа да обсъдим, защото я критикувате и отясно, критикувате отясно с аргумента, че а, не може да бъде миротворец, ако е искала оръжие, казвате това на практика е част от а, пропагандна машина и не е вярно, така ли? Правилно ли ви разбирам? Да, Става дума за употреба пред... на оръжие спрямо на този призив. Точно така. Ставаше... И аз в момента цитирам думите на комитета в ОСО, който дава Нобеловата награда, които съвсем ясно казват, че нейната дейност е миротворна дейност срещу диктатурата. И целта на тази награда е, е знак за всички диктатури в света, кои като се опитват на сила да не признаят изборите и мирния вод на гражданите. Връщаме се на миналата година и че точно борбата за мира става чрез изборите и не чрез избирането на оръжията. И трябва да кажем, че миналата година бяха обвинили Мария Корина Мачадо, че е, след е, открадването на изборите, за това вече сме говорили в предаванията и не призна на 70% близо от гласовете, които са били за кандидата на опозицията, не се е направил никакъв отговор в гражданското общество. И причината да не се търси а, а, насилване на ситуацията, защото Мария, Коми, Мария Корина Мачадо защитава мирния преход към демокрацията. И това го казвам точно, защото цитирам думите на Комитета а, любопитен акцент е това, което споменахте, че всъщност самия Мадуро а, се е опитал да изпере своята, а, своят модел на управление, а, отказа да признае а, негативен за него резултат от изборите, това продължаващо под формата на диктатура управление а, на собствената си личност, начало на режима, с някакъв вид търгуване на природните богатства на Венецуела с Америка, с Съединените щати. Тоест, ако Съединените щати го изперат, той е готов на подобна сделка. Ние виждаме, че Подобно поведение на диктатори или на хора, които са нарушавали правилата на демокрацията, се случват не само в Латинска Америка, но и по целия свят. Смятате ли, че в варианта Съединените щати под ръководството на Доналд Тръмп, тези номера няма да минат? Не могат да минават? Вижте, в този момент това, което се случва специално тук, в тази част на Латинска Америка, около Карибския басейн, е, че от два месеца вляз, влезе военния флот на Съединените щати, за да води борба срещу наркотероризма, който е свързан не само с използването на залежите в Венецуела, на петрол, злато и други залежи на наркотрафика, но на всичко, което се изнася през морето и се перят по този начин пари. Тази... Е, в началото се говорише за война, сега за военен конфликт. Съединените щати правят нещо, както го казваме, е доста, доста тактически. Водят война срещу наркотрафика и в същото време искат да помогнат за свалянето на диктатурата в Каракас. Но големия въпрос е, ще използват ли военна сила или нещо друго ще приложат. Ако използват военна сила, това означава отново интервенция в Латинска Америка и това е много опасно. Но ако не използват военна сила, какво могат да направят? За да падне един режим, който се държи и се държи твърдо в региона и се опитва да каже, че Съединените щати са заплахата и не са те. Това е големия въпрос, който тук седи на масата и не можем още да кажем как ще се разреши. Последно да ви попитам как наградата на Мария Корина. Мачадо може да повлияе на вътрешната политика в Венецуела и на отношението на останалите държави към режима на Мадуро. Първо трябва да кажа, аз което съм свързана с много венецуелци в Колумбия, има между 3 и 4 милиона венецуелци толкова същастливи за тази награда. За първ път те вдигват глава и казват, ето сега света ще обърне внимание на нас, защото миналото година с изборите сякаш остана това открадване на изборите сякаш остана като нещо, което се казваше, но не се доказваше. Помощта на а, Осло е голяма. В Латинска Америка много лидери, забележете, и десни, и леви, изказаха мнение, че не може повече да се продължава с тази диктатура в Венецуела и че трябва да се намери път и трябва да се намери начин. Но пък много леви ди, лидери и е, среди в същото време, как да кажа, започнаха една много силна е, оп, оп, оп, оп, оп, оп, борба срещу това, което се казва. Е, така че в момента сме в едно голямо напрежение и, и тази полемика, както се казва, не стигна и до самите хора. Хората се карат. Има ли диктатура? Няма ли диктатура? Кой има право? Кой няма право? И това аз не съм го виждала от... От 25 години насам аз такова нещо не съм виждала. Много ви благодаря за този поглед от Латинска Америка към Нобеловата награда за мир Анета Деламар Икономова. Знака зад тази годишната Нобелова награда за мир, която отиде при лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо.